Eta duela zanbait egun aipatu gaia berri zekarri nahi luke, nahi nuke lehenik. Macron gerla gizona dela frogatu nahian, polizia indarrak ederki erakusten ditu, harik eta hortan eh, bere menpeden lur zaden edota eta fakultatek kanporaketak aski bortitzak baitira hala ere. Maren egiazko gerla gizon bat dela frogatzeko zure militarrak noapait, bidali behar dituzu, kanpora argian, gorka bereziartuak irazten duen fauna publikoa kronikan, ideia berdina atela du, baina frantses gobernuaren justifikazia edo likusi egia erran. Estatu Batuek garaian iraken gerla egiteko erab erabili zuten estakurua. Eh, joitzzteak gazzki bat fotoshopatu zuten erakusteko zadambieinek suntsipen ah handiko mak baziituela da hori frogatu eta ere. Gozen gerlara, tautik Gerlai tranquil inguruetako herietan krisia sortu eta gaur egoera ere ezagutzen duguna ez dut bilduma bat egginen. Jay Bloodrian beraz Frantziako atzegi ministroak frogak baditu. bye bye eraso kimiko bat bat dela irxirian eta baxar alazad da horren erudun Zoin dira frogak? sare sozialetan badira argazkiak eta bideoak hmm? gehitzen alzuen ere ez Whatsappen ukantzuela bideo bat iru edo lau aldiz bederen eta beraz horrek janaidu be, egia dela eh? fake news ikaz sare sozialetan segur bake baten izenean gerlak bere interesa baitu diendearen erailtzea herri bat zuen eta popuruen txuntxipena boah Egemen diuak bezalabak izie, bigerren mailako efektuak dira, eh? Arrizkoa hartu behar Eta Frantziatik jauzi bat Espainiara goazen, azken haste hauetan, txare agertu zen, diploma faltsu baten jokoa Zuen ulertu momentoan egia erraan ez dintzen interesatu ere, zer pasatzen den diploma faltsu horrekin eta Cristina Zifuentes izenarekin gainera diploma faltsu horren gainean. B-arrik bon. Frantzese Davide batek b-arri zartu du gaia, Eta ulertzena aldut, bai, espainolaik asiko dute, noiz bait, demoraukanen dutalaik. Cristina Sifuentes, Espainako politikaria, PP alderdi eskoineko kidea, eta hori baino gehiago, Madrid, Madrid, eskualdeko presidentea da, Cristina Sifuentes. Momentu eh, zentan aski izten luzaz gelituko hori. Diploma faltsuak gaitutu ul uh, lalalala la, la. diploma faltsuua kolako postu batean, berrogeitazon tortitu breta bost anantzia dute jajana. PP alderdiaren irudi garbia Isla datzen zuen ia ejan orain arte, azken figura geldituko da beste guziak eh, diru, diru historioetan xartuak dira, korupzioan nagusi naiz eta naiz eta beti poderean izan, bortan ez eh, da problemarik irudi xuri garbi hori zikindua egia gertu denetik duela hilabete bat polemika gogorra iduriz PP alderdiarentzat zat Espanya mailan Kataluniako afera pixka bat baster usten duena ere eta gobernuaren krisia behiz sortzen ziudadanos alderdiaren Ekin batera, hor bere lekua egin ari da hor 2000 eta behatzi emeretziko hautez kondei begira. Zuzen bide harloko masturra, ez du inoiz ukan. Zuzen bide harloko masturra, ez du inoiz ukan. Ez baitu inoiz pasatu diploma eta ez ditu korxoak erez segitu. Jare sozialetainoen astean bakotxak bere diploma hola sortzen alzuen, hain txinple diru dipodere gunetan xartzeko gero, egin zuen diplomata eta hain Zer bistatu zuzutu eta zapi. Eta itzi taputzen gure kronikariaren denurea. Eta txaldeko kronikaria gurekin argazki sola sharitzeko Joanes Zetxabarria eta Txaldeon. Bai, sui parte dou. Bon, ez dugu eguzkia ipatuko, baina negia da o, egun berezi bat dela gaurkoa atzokoarekin batera guzkia berriz itzuli baita guregana eta ezin hori eguzkia egon? berriak sortzen hozkitzu eguzkio horrek? Berriak, uh, bai, iduizait uh, beste kontinente batetan izala bat batian. <laughs> Bai, badaulako sentxazio berriak sortzen zauzkiteni ere behintzat. Bon, argazki bat zu autatoitu zuzuk, aldiuntan joan es, gehiago xarik bat bereziki hemen da aipatuko duzuna. Pulitzer, pulitzer ere astuntan aktualitatan zena, xaristatze desberdinak izan dira, eta argazkiak ere bere lekua baduz pulitzer prices, hortan. Bai, eta geheran nik enakian argazkiak xaristatzen zela edo yes, enakian holako selekzio zorrotz bat egiten zera argazkietan bon, geho pulitzer kasetari mundian oso oso famatuik da bera ziki prentsai datzia entako, fa, nik argatik ezagutzen ean hartino, xari hoi, eta eta ikusi du da, laik, zer argazki serie xaristatuk izan den lehen, lehen xaiak in, zinez uh, zinez hartu duet uh, horako leksione bat uh, zer zer egitena um, bai gerla gerla argazkilariza edo edo mundu zabaleko argazkilaritan eta estetikai lotzez zen eta uhaikuan ezkia bate uh, nula janen dut uh, odol gozes uh, edo oso jena kestea batea seik izanen uh, argazki sortahunekin, bena Aldiz eh, argazki estetika maite dienek eta, eta bat dienek jolako humanitate, sensibilitate zerbait hor, uh, dena dena, bet, dena dugu betan eta uste dut uh, zinez, uh, zinez harrigarri dela, uh, egin izan den lan hoi, ordin Röterz agentziaen uh, lan bat dasar iztatu ikizan, eta Bengladez engia, uh, be mente juntako drama handien eta ikbat da aipagei, eh, migranteak dia. Eh, Muga zeharkatzenai eta geho um, migrante, hola, uh, be, realitate hoi azkenian, Muga zeharkatziak, geokampamentietan egoitiaena eta hola, Oso, oso argazki bortitzak dira, ez dakit uh, irratianet, eh, telebistan bezala erran behar denez, uh, amase jurtzez, PQ estela, estela bate egoki ikustia, uh, eztakite dakit uh, hoi erran benna, oso bortiz dira, uh, odolik batea gehtu gabe, baina bon, uh, hilotz zunbaita agertzen dira, uh, azkenin... Uh, oso oso mizea gorria, agertzen zaiku bena oso oso estetiko da. Ez dut jabilin nahi eder hitza, nahi zeta lehen begiradan hoipen txatu du da, narkazki ederrak dela, ez dit ega eder dela zen, eta ikusten duguna oso oso itxusi baita, e, ageriza iku nene bat hilik adibidez, behar behar da, ipatuko duetugu zunbait, hola aipamena mena menzi behitie, mena e, estetikoki, oso harri da, hor artista baten lana da, edo artista zunbaiten lana, ez dut ikusi hargazkilei baten izena, uste ditu uh, agentzia batetako lana dela, uh, beraz hargazkilei desberdinena, eta ez dakit, ez dakit, zuk hasteko nula, nula ikusi tutuzun hargazki hoik, uh, bortizkei ahoi, uh, ez eder, estetikoki oso harri dela nik, jolala bildikonik ehasteko. Hmm, bai, bada, lako piskabat uh, bezuka bai, ipatzen duzun uh, barneko kontradikzio hori sortzen du eta bai argazkiak ederrak dira, baina uh, errealitate gogor bat ederki erakusten baitute ere juaningak dira hemen, eh, bere zikiak ipatzen zintuen errefusiatuak, beraz, uh, Bangladesh aldean uh, gira, 2000 mazazpiko irailean eta udan hartutakoak eta E, ezagutzen dugun realitate bat, ere, erakusten dute zen, ta, joan ingak ainit zaipatu izan dira. Baina zaila da, beti azkenean zinez irudikatzea zer pasatzen den olako guneetan, bai irudi irudibatzu ikusiko ditugu, bai aipatuko da edabideetan, baina gugandik urgun baita ere ezkira beste unkituak senditzen. Baina uh, duzu demora pixka bat argazkiai begira, irakurri zazpian uh, ba, uh, gertatzen denaz, adibiez horbada ama batek bere ninia eskuetan atxikitzen du eta uh, be itxasontziz trabeskatun dutik nini hori iltzen da, beraz ama horrek ninia eskutan, jende guzia inguruan eta argazkiko gorbatzu ola gertzen dira, uh, edertasuna bada estetikoki, alere zindak, Du, eh, koloreak eta hor or dira, horpegiak, or, intentsuak dira, azkenean ere irudiak. E, bon, bai, ezagitzak egin gehiago egin uh, balio duten argazkiak dira ere, holako egealitateak guri erakusteko, uh, erraten duzun bezala usaian, gertatzen ari dela ere erakusteko bai, eta hor din, bai, estetikaekin finitzeko, deurrentzeko behar da, e, komposaketa aldetik ebai, oso, oso, harri-garri hoi, e, komposaketa mailan, hor, margolai hamdienen e, kalitatia bada, didaik bate gabe, e, badia, usu plano desberdinak, e, jakurketa posible desberdintzun zumbaite bai, argazkiak iso egitin, galtzenak algia irudian, e, Ahalgia esker eskuini bilten gainetik pila eta eh, bada, ba, badia historia desberdina konatuik argazki bat utsan eta hoi mm. eh, dudaik bate gabe argazkilaen eh, kalitate handi bat da hor agertzen zaikona irudi hauetan mm -hmm. eta bestalde batetik hor berriz kazeta kasketa z eh, argazkiak jakurteko bada... Eh, lan bat eginik izan dena bate konplasentziak gabe. Gana hidut ez da beti jakutsi nahi jakusten, bada emazte bat be hilaekin eta hoi pentsatzen ahalda, edabide handietan behanitz itx baliatuik izaten ahalden ahgazki bat dela, baina ahgazki sohtak huntan, bada diabeste ahgazki zunbait, nun idu izaitan, adibidez bat aipatzeko hatzeko, da, Uh, ageidia bi gizon lehen plano batetan eta bat gibelin eta gibelin hilotzak jaltzui uh, batez estalik uh, hola leho, leho katuk lurin eta idu-idu sartu uh, gela hala, hala jakurten eta argazki hau sartzen gela errealitate batetan nun hilak izatia bazter batetan nuk den ba eta ez dakit holako hotzikara bat emaiten dut argazki horrek egazki jaiten eta hau dela eniz uh, bate egzazeratzen nahi hori gaitin, mm -hmm. eta eta geho bada beste bate bai hanitz-hanitz markatu nahiana, e, uste dut, e, untsak umprenitu balin bat dut e, peko eran aldiak inglesez diona, e, emazte bada lurinet zanik eta e, laguntza eske haidena beste e, migranteer, hor igaite nahi dut, e, Huniak baizik ez diagei, bena asmatzena halda hiu emazte diela igaite nahi bide eska eta bide horren aldepin lurinetzanik bada emazte bat, laguntza eske, besua hola luzatuik bon, gestualkie baiagei da laguntza eske haidela, mm -hmm. begira da nunbait galduik, hor, esperantzaik bate gabe eta eta horre bai, ez da bortxaz ikusin ahi gynukin, nahi nahi behita bai, mm -hmm. behar bada ez dela, posible alkarla ez dakit nula iakurri behar da, ez dute realitatea askizagutzen jortan txartzeko, bena eh, erraiten nina konplasentziek bat egabe, ez, ez da kliseetan jorten argazki hoi ez beste bat, nuna gehi gizon bat, pentsatzen ahalda, be bixemekin atzerki bat empi, nebias estaltzen, eta, eta erdigalduk bezala dia masa baten erditan hola, e, inguian e, beste jente dana bat badelaik, denak hola nora ezean bezala, eta, eta estetikak ekarten du zerbait oso azkarra, beste bat bada militar bat e, e, makila batekin e, be, ageida joko dutila parean dutin e, gentiak, eta ez dakit nula erran e, indar, indar hoi badu estetikak, e, nunbait ez dela soilik e, zerbait gor hola ikusten duguna, eta behar bada kolpe bat emaiten da ikuna, eta jatzeko duguna hortik bost segunden burean zen ustez, Nik hasteko hola ikusi dut marka tunaiak gaskiak hauek eh bada beste bate bai adineko emazte bat beste gazte hanitzen egditan holako desesperazio bi batekin bena beti beti edertuik, edertuk mena uh, nula noleran historiaian uh, uh, zergutsuko edertik. Joi da erganginina hatxtik. Mm. Uh, indartzen du kontakizuna indartzen du uh, guegana heltzen dena, beste irudi batetan eba izazpi Espaizokkker zazpi urteko haur baten uh, bulharra gehi da uh, zkatriza handi batek uh, estalik, esku bateek uh, baestük, ikusi behar dia, ez dakit hitzetan ez da bortxana isa esplikazia sohtzen din txentsazionia, pentsatzen dute bai bakotsak behemanean biziko dila, beste hauk bat hilik dena e, bibegiak begiak zuhañozto ez estalik, hoie bai estetikoki sinago ederda ez palinbadak iku zertaz izaten halda simplek irudi eder, bat, baina bai. historia ez zagitu eta hor se indaga. Yeah, denbora hartu behar da neuste sere argazkiak begira eta ulertzeko ere zer pasatzen den eta sartzeko ba bertako giroan eta hori da ere um, argazki reporteriaren helburua e, aipatzenzun soldadua hor juka jendeari hor ja dibez uh, bisikipotitzada jakinik zertan metatzen diren jendak hor jendak metaturik ikusten dira eta soldadua jotzeko prest azkenean yanari Bila eldu baitira, egunero banatzen den janari laguntza ogen bila, eta berri zitzultzeko emazte hori, aipatzen duzuna berazok etzanik lugean eta ekusten dira gaineko aldean ibiltzen beste mazte batzu, eta beraz laguntza eske, baneri beti olako irudiak ikustelakoan bergaldera helduz haute, eh? argazkilariaren lekua momentu hortan, uh, zen argazkilariaren lana da bai erakustea bertan gertatzen dena, eta erten duzu genera, miskat klixetatik urrundzen dela, argazkilari unen edo hauen lana, eta hortan garantzitsua dela, baina argazkilari zarelarik, eta momentu, olako momentu baten aurrean zarelarik, badozu...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 Horren ahaposti hobena, da ahgaz oker espaniz estatuatu behar baten eh, esperientzia. Ez etzait, zaitu ahi zena mena ez da bat eh, gaitzen interneten eh, beisto jaren beharik heitia. Eh, hartu zian ah, gaskitan, eh, bat... Eh, Hiltzen nahi edo ez dakit hapon ulasen uh, argazkiaz sushen bena badakit ondotik polemikak handiak piztu zela justoki uh, erraitez hor argazkia hartu beno hobe zela hau hoi laguntuk, mm. eta argazkilaik horrek urte zunbait behantago be buyaz beste egin eta be senideek, be... be lagunek e, espikatu zian zela sekulak hain ditu ahal izan polemika hoi, mm. uh, zela sekulak jasan uh, eginik izan zeitzon kritikak Um, nik uste dut uh, argazkilaik horren esperientziaen berri ukenilaik, aski argi ukenila, badela nunbait hipokrisia minibat, usu um, argazkilaia kritikatuk behitia uh, erosotasunetik. Uh, ez ditut usu ikusi kritikaik, uh, be, nula egan, ben egoera ezagutazinahi zienen ganik, ez ditut sekula... Uai arti no, eh? ez dakit beharro da badia, eh? han jorka bena. E, Ustedet... E, egoera oso oso latzetan e, bakotsak badila beharrola, bpp be egiteko. Eta amini bat bai hipokrita hipokritadela salhatzi argazkilaia, momentu hortan ez laguntziagatik. Argazkilaia hor da, e, realitate horren berri emaiteko, myndu zabalilat, eta ez da sekula behar. Eta holako polemikekin uste dute uh, maleuski uh, baztertzen dela beste zunbaiten ardura edo responsabilitatia eta um, kasu gehien gehienetan uh, jabaki politikoak dira bejarezko egoera konpontzeko eta ja, eta bai pre fostargazkilaai batek lagintzen ahaldu horden jaur bat bena hor uh, nahiz eta amminaak gordin den jolaraititia bena jaur bat salbatuik ez da salvatzen... Uh, Eh, herri oso baten edo egoera oso baten eh, okherra eta... ...ztakit. Eh, eh, eni du izait, argazkilaiak ekarten dila errandezagun jola. Hiugarren mundi... Hiugarren edo he, mundu herenetik eh, ekarren dutu problemak... Eh, ...gizarte oksidentalila errandezagun, eta hor, de delibio politikoak pizteko... Eh, ...izan behar luke jolako pindar bat bezala. Eta eni ustez, argazkilaiaen lana ahoi da. Uh, geo hau dela haipatzen ian, polemika hoi, uh, gizon horrek geozakintzen, prefostaguk argazki, aferan, guk edo, myndu zabalian argazki bat ikusi zen, eta hortik hasi zen polemika, hortik hasi zen epaitzen argazkila ihorren uh, jokamoldia, eta geozakintzen azkenin uh, prefosta umano zela eta laguntuz zutila pertsona zunbait behin guian, mena mm -hmm. berakera aiten oso migatuik zela hortan eta pertsona batek etzila egoera hoi irautzen ahal, Uh, azkenin ez da sekula ahatze behar uh, Erresponsabilitateak uh, gehienetan politikoak dila Eta ez dela hori zatiagatik uh, Bilhakatzen ahal salbatzaile eta, hoi, Nik uste dut uh, uh, o, ONG edo gobernuskan poko erakundeak Untxaba dakiela uh, Prefostala guntza zerbaitek hartena halda Bena erabaki politikoik ezean Ez da egoera irautzen eta, eta hoi da beharrezko Eta hoi da egin behar uh, palestinarek ebai behin beno habo erran die nien izan izan izan jenek erraiten die hamini bat dezolatuik ziela ikusten zienaz eta erraiten zeiela palestinarek parka bera nik estu tegoera huntan deuse eraginik ukeiten ahal eta rapostia usu edo ezpada beti izan dela bena gutienez behar duetugu lekukuak jakindadien hoi egiten dela eta ziek bakotsak behen in gehozien kunta dezazien eta egoera Egoerai zerbait egin nahiz eh, Lehen lehen urratxa dela Egoera hoi ezagutik izan dadin Eta argazkilaia Hortan da importantz hoi da berrola Eta nahiz eta estudan iditzia haintrenkatuk Hua irraiten duan bezala Benar ala ez dugu hoi Ustet baztertu behar bakutsak berrola badila Eta eta argazkilaiaena Importan dela Importan dela ikus dezagun hoi Ebe horrekin bukatuko dugu Gaurkoan eta roaninga hoien argazkiak beraz pulitzer xaria eskuratu dute aurten argazki laritzan ere aurkituko dituzienak joanes etxe barriamilezker izanuntza bai zuye Eta irudiauek, Twitter eratxean lanetu zuen, texatu hori mazizte hitz eta putzen, e, txio, darte hortan. Laster gure gomita, Josemi Beltran izango da, maia amuruaga lankidea berarekin bintzatu alizan baita. Donostiako giza eskubideen zinemaldiak, amasea betetzen ditu aurten, ostiralean abiatuko da, oita mar bat nacionalitateko berroita mairu filma proiektatuko dituzte uh, giza eskubiden zinemaldiko zine programazioaren arduradunarekin belaz seetaxun guziak baten buruan bos terdiak mementuz, euskal iratetan berriak zurekin bernade targaina Atxaldeon guzieri, Tarnose Bokalen bi lamina gailu behien egiteko proietoa bide honian da duela bi urte zuten eraikitzeko permisa Tarnose eta Bokalek zeltza talde katalanarekin bi lamina tegien eraikitzeko oai arte zailtasunak izan dira dirustatzearen aldetik jiruetan ogoi miliun euroko proietoa beita, jirue bat emplegu sortuko ditu emendik bi urteren buruko, jolako Lantegiak baijonako portuko aktivitatea ere akulatuko du. Gobernuaren ere forme publiko edo pribatuko langileak unkitzen biar manifestaldi bat da baijonan, langile erretretatu edo langabezian diren erdeia luzatuada, manifestaldia hamarrontan angeluko kastohama itzulgunetik abiatuko da, Traineetako langileak ere muggimenndua segitzen biak ere train guti Eusskalegian abiadura handiko Tra Joanan Jeanin bakar bat izanen da eta Parise artean, Er Frantseko langilean grebaren ondorioz ere hegalaldi batzu ez estatuak dira bai gaur bai bihar. Deputatuek imigazioaren legea eztabadatzen dute, baionan elkarteek gaia gogoetauko dute ostiralta larun batean, galun batean migrazioak beste politika batzu posible ote dira, mainguru bat izanen da deneri idekia, biguna ez profesional eta etorkinekin lan egiten dutenek lekukotasunak emanen dituzte. Eta doni garazin solidarite migran etorkinekin kolektiboak biltzarre bat antolatzen du gaur zortziak eterditan. Etorkinetaz informazioa emeiteko eta barnek aldeuntan elkartasun txare bat muntatzeko. Bilkura donianeko zite administratibaren azpiko gelan egin enda. Sarriko tapeko mendiska ondarkintekian, Euskal Eri Barnekalde eta Biahnoko parte bateko Hemezorzi mila tona etxetako ondarkin biltzen eta tratatzen dira. E, Eureko lahatonoi berziklatzen da, gaineatekoa lurperatzen, beratzen. Parterik gehienarekin lugh egiten da, plastika zaragozarat joa da energia egiteko eta burdina ere berziklatzen da. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitan Gure bazterrak Lucien Gisaretarekin Zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten uzten. Astuzkenetan atxaldeko zazpietan eta errepika igandetan goizteko behatziak terdita Nere baitan pisten diren bazter miresgarriak Ikusten... Gure bazterrak, naturari eskaini emanaldi bat. Iso! Iso! Iso! Ostego nuntan iso eman kizunean, zuzenean talde sohtu behi baten ezagutza eginen dugu. kibertaldekoak gurekin izanen ditugu egen Space Hawk hipnotikoa aurkezteko. Ostegununtan, iso eman gizunean aratzeko behatzitan. Ixo! Petzero osaioa euskalik atietan. Asteuntako Petzeroa. Uh, ez ute arroltziki egiten ez. Norbait basatu da, arroltzak egiteko, ez dakit ez. egiten uh, ez edo albaitariak edo beterinarioak. <gülüyor> Petx saiua oftiren egur ditan laudenetan larun batez goizeko soxiak eta hogeietan igandez iguberdiakainzin. <gülüyor> Naiko nomadak gara, hijito izan gabe, eta, <laughs> <laughs> bueno, hijitore bai batztanak gian, baina nomada gara, ni bizi-bizi berez zumaian bizi naiz. Ez dut esango horregatik egin nintzenek bertsolari ez ezer, baina, bueno, hori, bada, bertsolari izatera bultatu nahuen, e, nauten mila gauzetatik, ba, ale txiki bat. Maialen Arzailu Santia, aap zu ezagutzen magazineko gomita, Aztelenontan, Zazpietan, Errepika, Asteartean arratsaldeko Lauetan. A. itzetaput itzetaput itzetaput itzetaput itzetaput itzetaput itzetaput itzetaput jantxan naipagain nagusi berriarekin sizgero altxasuko hauzia berriz ere irugarren eguna da gaur altxasuko gazten kontrako epaiketan eta titulua berrian koskako zerbitzariak koska oztatua koskako zerbitzariak eta jabeak gezurtatu egindute Guardia Zibilaren bertsioa lekukoen txanda zen egun koskako zerbitzariak jabeak eta ostatuaren kampokaldera joan ziren foru zainek deklaratu dute atzo bezala Tastelenean bezala Jose Rasenak berazkazetariak urbiretik segitu du minutuz minutu ere honen berri eman du Twitteren eta um, beste titulu bat ere gehitzen zaio honi Liskar bat izan zen, eta kitio irugaren epaik eta egunakorain arte eman duenaren labur bilduma puntuz puntu, sei puntutan egia ezan, uh, proposatzen du ere berriak, uh, baita galtzeko egia gai hortan, hainbat elementu baitira, Hor bueno, bilduma aski on bat ere eskaintzen dute berrian. Horri loturik justuki argian ere Altsasko hauziada nagusi, baina beste titulu batekin, Guardia Zibil baten emaztearen bertsioa gezurtatzen duen argazkia erakusten baitute. E, gaur agertu dena ere xare sozialetan, Altsasko gazten aurkako epaiketan. Aste artean, Guardia Zibileko teniente baten emazteak Behin baino gehiagotan aierazi zuen petuetako bat, adur jamirez, de alda, t-shirtak goriz jantzia zegoela erasoak kertatu ziren gauean, altxasuko gazten kurasoak, igorri duten argazki honetan argi ikusten da, hori ez dela egia eta beltzez jantzia dela, beraz hemen altxasuko hauzia urbiletik segitua bai edabidetan baita sare sozialetan ere. zidoztek ere ipatzen duena, azpimakatzeko. Um, bestalde behirian erabakitzeko eskubidea, estatus politikoaz galdeketa egin dute Donostian, azaroaren emezortzian 20.000 siñaduratik gora bildu ondotik, lehen iriburua izango da Donostia beraz, galdeketa bat antoratzen duena. Eta ezkuntza ere berrian sindikatoekin mai sektoriala izan du eta proposamen berriak egin ditu jaurlaritzak. Irakazlen uh, baimenak eta ordezkapenak obetzea proposatzen du jaurlaritzak. Iru urteko geletan jazioak apaltzea eta iruro gai urtetik gorakoan eskola orduak gutitzea adibidez maia zaren lauean berriz bilduko dira benen hemen punduzpundu proposamenak ere berrian agertzen dituzte. Eta mozal legearen mehatxu pean alabedi gazteizko irratiak hausitara eraman du Eusko Jaurlaritza kazetari bati mozal legea ezartzea gatik. Gaurko berria da ere, kasik urtebeteko prozesuaren ondotik, Miguel Saenz de Buruaga alabediko gazetariari ezagritako isuna, berretxido Eusko Jaurlaritzako segurtasun txailak, erritaren segurtasunerako legea aplikatu zioten gazetariari gazteizko erreka ale horrauzoan, polizia operazio bat grabatzeagatik, alegazio guztiak baztertuta, mozal legeak zigortutako uskal erriko lehen kazetaria izango litzateke, zaentz de buruaga. Argian beraz, seet eta artikulu luze bat erriketan da. Eta argiarekin bukatzeko industria farmaceutiko ere uh, bikoiztu egin dira minbiziaren aurkako botikeen edo erGmailen prezioak hamar urtez. Hogei urtean minbizia kasuek ehuneko hogeita hamar egingo dutela gora horrikosten da Espainiako Estatuan eta tratamenduan erabiltzen diren ErGmail onkolikoen prezioak aldiz azpi maratzekoa da biziki hemenatu dire Gazeta puntu eusen naiaren hitzak horain naiz nire egiazko ni. Juandan sohtu zen duela hogeita sei urte eta bera sohtu zelarik bere ama zen txikia zela azela familia batek adoptatu eta bertan azida e, bestean ispilura, gizon itxuraz, bere baitan itxuro horrikin tirabiran azkenean, Den bezala bizitzeko apustu egin du emazte baten azalean, bere lekukotasuna beraz, gazeta puntu eusen, eta pirilaren emeretzian, berriro karriketan, eta zer gehiago bihako uh, mobilizazioari begira hemen maika lapuble labesindikatuko lab, kidearen iritzia, gazeta puntu eusen. Polizia bat kondenatua izan dena berriz horatua, Sebastián Sotos García deitzen da, eta bayonako zitegiak kondenatu zuen, uh, garai batez, badu bultia bat mila bat zionta lauean, baiik eta gatik, eh, larrogeita iruan, Jose Marila Jetsaen daian baitzea xaiatzea gatik, eta gerostik, be, xariz xari, ibiltzen den polizia, hemen media bazken aipagai eta süduestekin bukatzeko universitateak blokatuak erreformaren kontra zertan da protesta süduesten titulunagusia eta bayon asailan aldiz iruditan eta uda instalatu dela somaitegunez bebaituzea marbat argazki kostako argazkiak beraz diende und arzan kusinei bauzue den wichtaputz hutz hutz hutz hitz eta putz e Shikapiskabat Rukula taldearekin uh, Laster gurekin izango da Maia Muruaga, jose mi Beltranekin nitzegin ahal izan baitu Giza eskubiden zinemaldiko programatzailea edo arduraduna behintzat Donostiako Giza eskubiden zinemaldiak amasei urte betetzenetu eta ostiralean abiatuko da se, eta son guziak orta New Shit, mementuz Rucula taldearekin zuzenean ikusteko den taldea iduri sensuutan ese hemen bideoan ikusten al dituzu eaintzat e, estudio gravaketana <totipen> Surbil asarte horiako taldea eta ejamezara, eh, uh, grabak eta estudioan hobeki egenik, eh, garate estudioan ikusten alitu hemen bideo honetan nintesatuko, mazizte gomitaren tenorea horrein. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal irratietan. Eta jakin gomitaren ondutik eh, jo sugurekin izango dela iso, eman kizuna biharkoa ipatzeko, baina lenik Donostiako giza eskubiden zinemaldia. Masa jurt ebetetzen dituelarik, ostira luntana biatuko da, pirilaren ogeita zazpia arte Donostian, eta ogeita mekan nazionalitateko behoi eta filma proiektatuko dituzte. Zinemaldiaren helburua giza eskubiden defentsaren eta uxaketaren hainbat alderdiren inguruko gogo eta egitea da, Sentzibilizazioa eta ez tabaidabultzatzea ere justiziarekin eta gizarte berdin ta shunarekin komprometitutako erritar aktiboak, sustatzen laguntzea da. Josemi Beltran giza eskobiden zinemaldiko zine programazioaren ardur adunarekin mintzatu zira maia muruaga. Josemi Beltran, gaixo guna? Gaizo, guna. Eh, bueno. Aurten ere giza eskobiden zinemaldia izango dugu donostian, amasigarren edizioa, ospatuko duzue, eta errandu zuen heldutasun eh, aro bat, bizitzen, mm -hmm. zinemaldia daunakoa, mundu mailan ere bere lekoa duenazta. Bai, ez daude agian hainbeste edizioekin ez daude gure motatako e, giza eskubideen zinemaldi gehiekin, e, beintsat edo gutxienez e, estatu mailan, e, nazioartean bai, badu daude Europa mailan eta ba, e, hain zuzen ere gu, e, ba, nazioarteko sare batean gaude saltuta baita ere beste festival desberdinekin. Baina bai, uste dut eredua, festivalaren ereduan azketa hori proiekzio erakuzketa esola zaldien artean ba, bueno, nahiko finkatuta dagoela eta bueno, ba, geratzen edo tokatzen zaiguna ulte-zulte da obetxea kalitatea eskatzen duguna, sakontzea gaidez berdinetan eta hori da beti dugun e, ergonka bai. Baina elburuak betatzen ditu? Baina uste bai ez, zaia e, ba, da beti, no? e, esatea ba, filmak e, ikusteko edo hau esalako kultura ekimenak e, Nola, nola aldatzen dute mundua edo egoera saiak edo nik uste dut eh sinegiak saiatzen e, direla eta eta askotan lotzen dute baita bere bueno, ekarpena egin e, egoera desberdinei eta horrek beti ikusten hori beti ikusten dugu ba, e, ikusleenga, ikusleengana no e, jendeak ateratzen denean e, aretotatik ba Siorazki CEOser bergia beintzat pentsatu dute Gaia gai orren inguruan edo bere gure jarrgera e, baagian aldatuko dugu naiz eta pizkatzeo izan. Nik irudi desberdinak eta mezu desberdinak e, botatzeko ardura hori badugu la, zeren askotan ba, ba komuniek abidetan, edo bueno, ba, Twitter enbidez, edo Facebook enbitartez, eta bat ba hori e, sakontzeko e, lekurik ez dago. eta uste hau bezalako zinemaldiak e, eta kulturek ekitaldiak daukatela e, bueno, ba, ardura hori eta bete behar hori baita. Ogoita mar film luze, ogoita iru film labur, lau erakusketa ipatu dituzunak mm -hmm. eta hainbari arduera e, izanen ditugu apirilaren ogeitiko ogeita zazpira, gai ezberdinak, unkitzen dituzu beti giza eskubidei lotuak, aurtengo edizionola da dituko zenuke. Bueno, Beti oso, oso lotuta aktualitatearekin, ikuste, batez ere dokumentalaren munduan hori gero eta errazagoa da, ba, dokumental askar modu askar batetik egitea, ba, adibidez, e, errafuziatoen krizialdi e, buruz, e, bueno, ba, lan asko ikusi ditugu e, lagur metrai, gai honen inguruan, eta azkenik e, bautatu ditugu Ba, higue higuei, artistaren e, lana, human flow, e, marea humana lan izugarria, e, refuziaten, e, e, bueno, batean egonda, e, munduan zehar, e, egoita iru herrialde desberdinetan, baina baita ere siriako, siriako egoera egongo da datbi finle desberdinetan.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 Baitarea din txikikoen sufrimendua egongo da deskatuta eh bueno, ba, hiru eh, eh, dokumentaleekin Alicia eh bueno va ba, va ba bestentro Iburu Muji eh, da Palestinako mutil bat Izraelgo hospital batean eh, bizi dena Eta el silentzio orgoto e kasuei buruz e, kasuentan bueno ba estado mailan oso dokumental interesgarria da ba hori e, e, buruz bai Lehiaketan e, diren filmak dira lenak Bai e, bueno guri lehiaketa hitza gustatzen e, da zaila ofiziala du e, daukagun saria e, dira e, gehienez bueno simbolikoak dira e, da, e, dira publikoaren saria e, publikoak hautatzen du bere gustuko film handiak eta gero, agnistia internazionalak ba, aukeratzen du baita epainmai bat eta epainmai honek ba, aukeratzen du ba, film bat, zaila ofizialeko film bat, eta bueno, baita ere zari simboliko bat ematen diote. E, daukagun sari ekonomiko bakarra da e, labur-metraionen ari, kasu honetan epainmai gazteak aukeratzen du e, laburmetraia metraia e, eta, bueno, ba, labur-metraia lagun metajek ere ematen digute aukera ba, beste gaiak saltzeko festivalean beti asmoada e, orekatzea e, ba indar kinematografikoa eta eta mezua eta filmaren mezua orduan es diran ia dira dokumentala pizkat kalitate visualarekin eta kalitate cinematografikorekin sinema, baita ere gure ikuspuntetik Sari e, berezi bat ere ematen duzue, egindako ibilbidea omentzeko nola baita eta aurten e, lo jankante frantziarra e, izanen duzue. Bai, e, uste gu ja merezi duela eta baita ere ba, izan daukera polita bere azkenengo filma estreñatzeko festivalean, Latelier, e, el taller de eskitura. Eh, bueno, la clase filmarekin King oso alguna en San baina baita ere beste, beste film desberdinak egin ditu. Ghost Fire, adibidez, emakumen eh scubidei buruz edo regreso a Ithaca, eh Cuban eh, edo lan munduari buruzko baitare filmar, rekursos humanos, adibidez, beti bere, bere zineman beti badago begirada etika eta, eta humanistikoa nire ikuspuntutik eta uste dugu ba bueno benetan eh bueno, ba, soziala dela e, bueno, ba, esan desakegula esan desakegula bai, ba, duda, duda barik eh beste aurreko edizioetan ba, bueno, beste motatako berge digian edo dipa meta, indiako zuzendaria, izan dira saridunak e, baita ere gure gure zinemaldian eta bueno bar logan kante izango da Bururatzeko eranen dugu firmeetatik aratago eh, hainbat ekimen burutzen dituzularik eh, interesgarriak direla ere eh, antolatzen dituzuen eh, solasaldiak, ezta? Mm -hmm. filma ikusi eta ondoren eh, hainbat gonbidaturen artean eh, solasguneak eh, proposatzen baita dituzuek, gaiari buruz, mintzatzeko? Mm -hmm. Bai, batez ere beti zazpietako eh, eman naldi horietan, egunero eguneru bat dugu ba, solasaldirako tarte handi bat, askotan eh sine soltsaiekin, sinegiekin, baina baita ere, ba, gaiarekin lotura daketen e, jende desberdinak e, Agian filma agertzen dira edo ez dira agertzen, baina bueno, e, lagunduko dute publikoa ba pizkat e, sakontzeko ideia desberrinetan edo hemengo euskalerriko egorarekin e, lotzeko ba, ba filma adibidez aurten Fukup dokumentala e, hit egiten dugu Brutlineko supermerkatu alduratsu bati buruz. E, eta sola izango dugu, ba, hemen e, Euskal Herriimaan, ba, beste kooperatiba eredu batzuk ezaguttzeko ba, ezaguttzeko aukera no? Baina adibidez bueno, beste sola solazaldietan eh Paco Cheverría tortura hitz egiten izango dugu edo edo bueno, ba, e, orainmen historikoari buruz ba baita ere argentinako abokatu arantsitxu bat izango dugu baita Mara eh, apirilaren 20tik 27 da Giza Eskubiden festivala donostian, e, film guztiak bertsio originalean ikusi izango ditugu, batzuk euskaraz azpitulatuak ere izango dira. Bai, eh bueno, badagon asketa beti da jatorrizko beltzia filmaren alabera eta bai eh malaldi... Emanaldi batzuk dira dira euskaraz adibidez eh, logan kanteten eh, itxiera itxiera filma Atelie euskarazko azpidatzieekin botako dugu bakarrik eta eta beste emanaldi batzuk eh, gaztelaniaz que, bueno, segun programan agertzen da eh, ba, filmako itxaen hizkuntsa eh, izan daiteke Frantsera edo arabiera edo ingelesa baina baina gero hori beti edo gazteleaz edo edo euskaraz ba. Ammi esker zuei. Nitzetapuz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, uskal irratietan. Eta, segitzen dugu rain, nitzetapuz, emankizunean, iso emankizunarekin, eta jushu, gien dugu gurekin. Atxalde hon, arantxa? Atxalde hon, txazira? Bai, zure Bai? Bai? Eguzkia ikin. Ze mm, harro. Uniten du, eh? Ah, ba, ikendu hachpa alde ezgin egoikusi. Bede, madak iku jendearekin kurutzatzena badugu gaur. Hori da, maita edo ez maita jendea badak zaipa. Eguzkia. <laughs> Bo, e, usaian hemen matinda zure lekoan ordan pasatzen da, Biharko eman kizunean. Biarko eman kizunean, matin hor izanen dugu, eh, beti bezala, behinan nizanen iz animazioan, eta biarko taldea kiber izanen dugu. Berikitan uh, sortu den... Uh, talde bat, eta talde hori ipatuko dugu, noski? Euskaldunak dira. Euskaldunak dira, bai. Bi izanen ditugu, estudioan hemen eta ara, dugu piskat ipatuko eien artea? Kiber. Kiber, non laidaztena, eskibere ziabaz, eta nikez nukeu laidakurriko, iarren? Nik ere ez, bai nan Kiber, C batekin, estapenian? b e r A dos, eta estilotan gidoz eh uh, space rock bat xanbaita ulako rock staiecyruko uh, hobat bixiate soinu uh, elektroniko elektronikoekin gibelian beti badut madar bateria bat eta ukulele elektriko bat eta gibelian soinu batzuk uh, sortzen baitute giro pizkat uh, bat edo berezia hasteko. Ados, mistikoa, beraz, biharko eman Iso izango da, beraz, biharko ere, musika talde bat? Iso izanen da musika talde batekin, bai. Oke ebe, badutea kantu bat guria orkesteko? Badutea kantu bat kiberen medikal kantua. Ebe orkinak eta biharko itzordoa, gaueko? Behatzitan, iso eman kiber taldearekin. Kizanuntza da. Mieske gas gilego una yakin na iba douera mesala itsortu billar gaueko gure basterrak lamroak iskutatzen diskitanean gure basterrak luzien tsesarretarekin diskutatzen duen Ez ditan ikusten usten Astizkenetan atxaldeko zazpietan eta errepika igandetan maiz, goizteko behatziak terdita Goa nerebaitan pisten diren baster mirejesgarriak ikusten Gure basterak naturari eskaini hemenaldi bat Gure basterak emanaldi abela xari, saspietati kainzina aspeko ibarian ibilidan aski, lucien cesaretal Biarritz eta Putzemankizuna ostegulean sartuko da eta tukutuku musikarekin batera Fred Berroet gurekin izango da Birkit haipatuko dauku uh, Birkit, bai interesgarria entzutekoa, biarr dozue itzordua ortarako eta beste gauzainitze bakizu saien bezala, sehiak euskal ikatietan izan ontza